بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتباعهم بإخسام إلى يوم الدين أما بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله طر القاعدة الثانية رغل دين أمنهم يقولون فأطا طغن إن كانت أطا Ata sipas themel regullimit të tyre, qe thotë mos shrik, të cilët i ka luftu, i ka luftu Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem. Domthon, ata thonë ma dauna hume, dhe u drejtuan i tyre, ila li talab al-qurbah wa shifa. Në fund nuk i lutim ata, edhe nuk i drejtohemi atyre për askund tjetër përveç për tu afrua ose për të kërkuar Allahun dhe për të arritur ndërmjetësimin e tyre peorktop normalista argumente rốtat fatelul curba argumenti pentru aprimin dinocamte argumenti ce tregon ce ata e candut te adureau de tiră pentru afuka Allahu as fjala Allahu taala wal ladina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa li yuqribuna ila Allah juza Inna Allah i ahkumu bejnë humfima humfihih i akhtelifun. Inna Allah la jahedimin huwa kadibun këffar. Dëstët ata të tilët kanë të adhuruat të kjerë tërveç Allahum. Thonë, ma na'buduhum illa li yukarjibuna illa Allahi zhultar. Të në tanë, ne nuk jadhurojmë për gjës djetër të veste që të në afrojmë tek Allahum. Dhe të Allah u tëtë, dhe të Allah u gjikon më shtyre për atë qështje që ata kanë pasë të ndryshtime, të dhe të Allah u nuk e gjithan atë që është gjenjështar dhe më të të të mëtëtëmtar, dhe këtë të këtër. Kurta argumenti për shepa, shepatin, pra që kanë kërku shepat për e adurimit të dyre, është, aye thë jua vëdhonin mundullallatë ma la jëdëhëm wala yëntëhëm. Dëf ata aduroin ta aduruar përveç Allahut, te cilë pasmë të bëin dëm as dobë. Wë yëqulun ezatun hëula shufaa'ana inda Allah, tayan ndëmië qëtoon te Allahu. Dëf ata aduroin edhe dhe tin savoni bën domosë dobimin po thonë këto janë dërmiesë që thon tek Allahu komenti i ibn Maws. Ase Mate thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, "Wel-shafa'atu shafa'atan", do të thotë shafaati ka dy llojes. Shafaati manfija, njëqen shafaati mahum, edhe shafaatu muttafa, shafaati ruhum, në pamë në tekstet e Kur'anit dhe Sunetit. فالشفاعه المنفيه ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله اكتشفت مفهوم هاستاي شفاعه ككرهت براي ديكو تيتير و الله ان اطه تشه شيء ما كافي شيء اسكس بر و الله والدليل قوله تعالى غر من اختى الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم تفصل فيه وجوهكم ياتمي لماس غايتيوكم يفرنذون من قبل ان ياتي يوم انتم ترى صدري يد لا بين فيه ولا خله ولا كله ولا شفاعه وتفصل صدري يد مثل نك شيبللي نك تريكي اص نو كامي سي اص يوكا شفاط والكافرون هم الظالمون هذا ما بزنسات اتايان قدري يوسف شفاطي ماتور هذا باش تشاريني جيم ما بون والشفاعه المثبته هو شفاطي اي طحوور اص التي تطلب من الله يوسف باش هاي شفاطي كيركوها ل الله والشافع مكرم بالشفاعة هذا شفاضية ضد مدرمية الصوتي أشت يندروم في الظالم شفاة والمسفوع له قلت أعطي تثلين بها الشفاة أشت من رضي الله قوله وعمله نتما ساي نتثلين الله أشتكناشه ضد مذيبا فيال جدي بعد الإذن që Allahu t'i ap leje. Këna në kalle të eagë, i së që të të Allahu i datësumë, mëndë lëvi e shërën indhëhu imdë inda abidhmi. Në përkës është që mund të ndërmjefcoj të ka, kajit, e Allahu, përvecë se me lejen e ti. Dësot, ati që në kë jetë Allahu t'i ap leje, nuk ka mund t'i të ndërmjefcoj. Dësot, kjo është regullë i gytë për njohjen e në shriqve edhe adhurimeve të tyre qëta i të ndonë. Ata kanë adhuru të adhurua të tjërë përveç Allah dhe të alë edhe mirë po me adhurimin e tyre nuk i kanë pasë qëllim të arrinë të ata të adhuruar. Nuk i kanë pasë qëllim vetë ata i dhujtë. Mirë po kanë dosë edhe nuk kanë tonë se ata janë dhotra. E nuk kanë tonë se ata kanë ndorë gjithka. Mirë po, i kanë adhuru si ndërmjësues për të Allah, s.a. në tajla. Dhe të të të të këti regulli kuptohet se ata e kanë adhuru, që për kanë përveç Allah, s.a. në tajla, vëcë për ndërmjësim, ose për afrim të këllabu. Jo si zotra, se, ose si ta adhuruar për përvarus, për si ku ta adhuruar që dhe ti afrojnë të këllabu, duke prethendu, se të adhuruen të tyre të kod, të më thëmë që janë pamerit, duke pretendu se ata dhe tjafrojnë të, të kallahu, ose duke pretendu dhe duke mëndu se ata dhe të infecili, nevoja të tyre të kallahu, të më thëmë, të më thëmë, mushrik të aradve nuk, nuk i kanë drejtu kërkesat dhe nevoja të tyre se të, të adhuruarit e vetë, një po, ato kërkesat jo kanë drejtu atyne që ata, i kërkojnë prej Allahut s'panatale. Kjo është njëna metod, të mështën e afrimit, sëpse ata kanë mendu se ata nuk mund një drejtu Allahut direk, mirë po kanë mendu se, se duhet për një afru Allahut këtë punë e ta në përmjet dikoj tjetër, në përmjet të asynet adhuru nga të tjetër. Kurse në Aspekti tjetër pëse i kanaburu, kanë adhuru, kanë mundu se ata mund me ndërmjëcu për ta të, të ka lavu. Dhe nëtëm mund me ndërmjëcu, <të> si të ka të nështë. Shëku Lishnam Mëhmëllin Madhuru dhe Hadir, afim Allah. Po, dhe nëtëm argument për aspektin e par së adhurimin që e kanë bërë, argument për asën se ata i kanë adhurua i të tyre, për që afuru a lavu, anështë ta jetë i farë që e përmenë, الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا الله ذلطة وصدت أتا كي أعضروهن كتير فرغبة اللهه ثان نك يعضروهن كتا فرغبة كتنا أعضروهن كتك اللهه دمثان أتا مكت فياج أكمت ترجو كي أعضريني كتير كتير كتير كتير فور مشتريه عربية ما نعبدهم إلا dhe të të nuk i adhurojnë për asë zhja për vetëse, që të më thëmë të regonë se ajo shka të atonë është qëllimi vetëm. Që të më thëmë këtë fjallë e ka të regu Allahus panu t'ala, se ata qëllimin e vetëm të adhurimit e, më njëllin aspekt të kanë pasë që të afrohen të Allahus panu t'ala. Dhe më thëmë nuk i kanë adhuru për një qëllim tjetër, për vetëse që të afrohen të Allahus me ata adhurimit. Dhe tëtë të këta me adurimin që ja të amdoa të aduruar vetë-vetë, të këtë që da e kam pasë, kam shpresu se dhe të jarin mjështitë a Allahut. Eve nuk kam shpresu se ka të darabartë me Allahun në aspektin e rubudijet. Kërse, eve në aspektin tjetër të shëfatit, të ndërmjeqimit, që që ka tamë Allahus përna të ala, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفوهم ويقولون هؤلاء الشفرعون عند الله فكذا أطعاد رؤين ترى الله تقام كنكيبان نكيبان دم أو سدبي هذا صغم تاين درمية السيطون تك الله كل يتنبقون الله بما لا يعلم ومثل سوء ادنى سيطروني الله بشكل عاين كذلك Këtë më tanë, adoni ju me tregu bishka që Allahu nuk e ka zbërit asë njëherë. Në asë një në të trejtë nga mërëve të ti nuk ka sir që të avurojt dikush tjetër përnuat të qëllit e këllit e këllit e këllit e këllit. E dhe nasë një liber, nuk ka tanë që me avurujt dikush tjetër përnuat të qëllit e këllit. Pra, ju adoni me mësu Allahu në bishka që aji nuk dit. Do tëtë Shëfati, ata kanë kërku në dërmjësim, dhe dë në të adurumë dhe shtire, për tekë Allahës për kënave të ala. Dhe kjo të regonë gjithashtu, sigur në regullin e më fashën, të regonë se ata dhëbubije, kanë qenë dhërinë që Allahës është i vetëm. Mjë të, kanë aduru të këtërkën, me tjera pretekse, me tjera arshyje, duke me ndu se ata i afrojnë të ka lahu ose ata ndërmjëcojnë për të ka lahu për ta edhe në përgjithi shirku në bëgë kam dozë qështë shif salif al-sheikh qështë krejt grupet krejt sejt ose krejt adhurimet qështë jisënë bëgë kam dozë shirku në, në tok kam dozë vetëm në dy aspekte nështë <coughs> Aspekt të i përë, se ata kan dësu se y jetë kan shpiltra, edhe kan kuqinë, kan jelë. Sigur ka qenë qirkui popullit të ibrahimi të lejë ispëlatu vësperantë. Se kur ibrahimi të lebavë alë në shëllënë herri të populli vetë, ata kan aduru i dhuj, dhëmë tëmë statuja ose i dhuj, në forma të të adhuruar dhe që e kam pas, të cilës idhuj dhe të tëtë kam qenë shprejje e shpirtit të ujeve. Në përnë ata kam dëshu se i e jetë ndikojnë jetën në njërgjës e në gjithsi, edhe kam dëshu se ata mëndikun fatin e tokët të që në ratë, edhe kam pretendu se këta uje kam shpitra të cilat përfiqyrohen këtë idhuj edhe i kanë adhuru atajiduj, në tënë me që dujnë me adhuru yllet. Për qëtë Allah subhanahu ta'ala ka fam, vë këdhali kanë uri Ibrahime me lëkutës të mahatu dhe ardhë, vë li jetu në minë al-mukinim, në tënë kështu në ja shfaqem Ibrahimit, që dhe Allah subhanahu ta'ala sëllem, gjësë ndimin është mbretërinë qilgë dhe të të tëkës, që ajtë jetë i bimduj, të lamma theni ali bel leil raa kawkaba enta kul el noqta ay fa midum enta midum ka taqta olimpiya qala hadha rabbi ra taqil rabbi enta porket fiale ka than ibrahimi sallallahu alaihi wasallam ka dimand bimendrishme te dietar disa thon se te fiale ka than kur ston i vogel fmin kur e ka kërku dë vërtetën. Edhe, në qëllime ka fa, të jude në dhe ka fa në këdu, eh? e të mukënë, zotë jemë. E kështu me rafë, si që gëni historinë, në bëtë po kështë mëndim i dobet, edhe nuk ka bëzë, duke shku kontekstin e ajetërë, dhe duke dit, zjedën, që ka zjedë Allahu Ibrahimin, që dhe Allahu A.S. Kërë që mendimi i, i bëjë të caj, këtë fjalli ka thamë në pozicion të debatit këmë të kathom dhikëka që ata pajtohën për mëmri e ikun ku kata është Ibrahimi shalotor në dhe e mësëllëm në dhe mësëllëm në dhe mësëllëm në dhe mësëllë që pajtohët në decimin e tire në në një që ata ta të gjojnë të në të kë, kërë nga ton që këjë është do si jenë a se re ata e ka në gëgjë e kur ka të lëndu a e ka son unë më rdu duke ti perëndon. Domthon kjo ka çën mënyrë e debatit për një, një, mënyrë që dhume, një që uderite, të për në mënyrë të skuqur me çdo deri te tofidi Allah subhanahu wa taala. Dim fondi është një, një aspekt i cirku që ka ndotë njeriu. Aspekti tjetër është cirku i popullit të nuket aleyhis salatu wa salam. Edhe e ky shir ast vjen domethan aspekt te besimit te shitrave te njershëm. Domthon populli i lut, si ka thënë Allahu në Kur'an, "wa qalu la ta'rubun aletekun", kështu ata thonë, mos i praktisni ta adhurovari te juaj. "wala ta'rubun wadan wala siwa'an wala yahut wa yahuf wa nafs wa nasra" edhe mos praktikisht, domthonë vedim cuvain, yahufin yahufin edhe mesrin. Ëh, edhe si tregohet në hadith sahin Buhari, nga ata citnafton nga ebe na pa sallallahu anhu kama, se këto këta janë ibraktat që ne na jam ende atë njerëz që nis të kanë qenë popullin e njerëzit, të cilët i kanë adhuruar, mazon, masi kanë tek ata. Domthonë edhe ta e besojnë se shpirtrat e njerëzve të mirë kanë fuqi mëhore si tomata. Edhe prandaj ata i bojnë i dhuj ose spektu janë në forma të njerëzve të mirë që na zgurojnë shpirtin e njerit. Për fat ata nuk e zgurojnë trad gurin ose drunin tek si në lakas qep Filip e kanë formuar atë formën e njerëzve por e adhurojnë shqipën e të njerit, së përfipiru në këtë fërë, në këtë statuj. Edhe arabt, në të kohë, kanë trasygu këtë lojë së shirkët. Në të në të kanë trasygu shirkën e të të milijës të njerë dhe të mirës që kanë të në. Në dhe kanë pas, i dhuj edhe e, statuja të shunta, të këtë kanë adhuru. E kanë dhuru njërin, kimponi me njëni prej kryesorve të kryesorit, e ka thënë latit. Domthon e njëmë i ngjitur buruimit lat, i cili e ka thënë vend. Domthon lat i ka thënë vend, dhe ataj ka nda i dhuj, thotë vend. Sepse nat vend ka thënë i dorosit një mirë, e mirë që kam ndëgur atë. Edhe kanë besuar se nat vend ka kimi. Domthon ti mundet të, një të, një të, një, të, një të një më dëgjosh lukje për të tjene. Edhe, për këtë vend, kanë da një statuj që i ka simbolizu atë vend, edhe kanë aguruin. Edhe, ka disa transmitime, se shëjtanët janë të ati, nësë anë format ndryshme, që i kanë bimë se në atë vend, ka filminje dhe ka dë një farkuqije. Edhe, tjetër, i agurum i aradze në atë kohë, ka qenë është dhe, edhe është dhe, ka qenë drumë ku se menat, do të thonë katër unitat për menat Allahun Kur'an la uzza e bemenat e menat kanë ghur. E, në të gjvën, ne do të themi ti druni, uzza ka bën ibadet në një njeri mirë. Edhe te guri, gjithashtu te menati ka bën ibadet, do të themi katër aty Kaia Su dhe ka bën ibadet në një njeri mirë. Dobë të andaj kam ndoshta ai vend, do të themi asht sintë verinor, edhe Për ato vene, kanë bëh izuj, që i kanë simbolizu ato vene. Dësat, më shrikë arat, në kone për në nëmeri që lëbohë, i kanë adhuru shpitrat e njerët dhe të sminë, të simbolizu në izuj. Edhe, si që i tregum, a jetët ata kanë tajë, se këta janë dërmjetës si që të në përseqabagu, ose i azurojnë vetëm që të na afrojnë përseqabagu. Të më thëmë, nëse analizon mirë gjendje në Arabë dhe në kornë, kur ka arëtë nga Nevi Shalabah, në në senden, e shë se gjendje ashtine ka qenë kjo që të pëshruet në këtë regullë nga me Shekër, Rafina Hrubat. Mirë pa nëse analizon gjithashtu edhe gjendje në grupeve të ndryshme, që i atribuaj në Islamit sot, e se të atajkan djendje një njëjë. A ta në pan adurojë të rërë, ve... oste... cilbe, oste pecija, oste si qëndëm pan vënet njerëzë mirë. Oste gjithasë të ndjërën djurënë të njerëzë mirë. Shën kuza prejtë, në njësë ku ka sletës të kështë në rëzë, i adurojënë të, edhe kërënë ka asfak zamejë prej shirkët të në shirkët të në shirkët të arazëm konët në njerë Gjithasun e se ju tu kërgjim dhe, se për aduronë jav, të ikanë tjetër përveç Allahut, ata ketë nuk e pranojnë. Ata thonë se me kitë vetët dojnë me ju atëru Allahut. Edhe e dinë se Allahut është ai që ka jetë jetë dhe dhe të dhe tjetë, edhe Allahut është ai që jetë furnizim ose kryon i kështu më razë mirë, për ata jadurojnë këta njerës. Disa janë me kërgjëtës një, disa prekendojnë që janë të një, i adhurojnë dhe tërë të një afru Allahu që për në kjala. Edhe për me kërku sefatë. Përmenu të këtu sefati shëkët Muhamdil Ibn Abduhjahad rrahimënullah ka dhënë shtjarin për e, një shtjarin të shkurt për atë të shkansht sefatit. Në të shfatë ka sefatë mahumë në kuranë në të sënetë që përmenu në tjela sefatë, në të për mahojë edhe sefatë pëhumë. E sefati i mahum është taj shëfat për cilin nuk ka fuqi atë kushtjetër përveç Allahut, për kërkohet për edhikujt të kërëveç Allahut. Në të të të të shëfatës në ndërmjësim, të cilin mëjnë me ba njërë të shëmë, në qështjet e dënjat me litë për edhikujt në ndërmjësun, madjeve në qështjet e afiretit me litë njërit njërë, njërit njërit që ka mëndonë që ashtë të doqëshën me lit çajin një dukabar optik, kjo është e lejuar edhe pse siç e kemi sharu nuk preparohet. Kurse ai sepaktë është i mahum kuran, do të thënë që ndalohet, as i kërkohet dikujt, do të thënë ti kërkohet çfat i dikujt tjetër përveç Allahut në gjëra që nuk kanë të bëjnë as kusht të veçave. Sigur që falja e mëkateve është e tutje në xhenet e së mirë ajo kërkohet vëtëm për e Abahut, edhe shefati për kërkohet vëtëm për e Abahut, shefati dhe ato e që ka të regu Abahun kuramës të pinamirës e Abahun së dëmëshimet, se ashtë e mundshme. E shefati ashtë kërkim i ljuhë, që i parë në kërku që i dikush me ba ljuhëtje se ka bahu për ty. Edhe, sam, dhe tëtë mësë kjo kërkohet prej dikuj kjetër, është Shqipë, sigur Shqipë i arad dhe mushrikës e në kone se Amerit, së Allah. Edhe, kuptoj, të ashtë prej njerit gjall në lejo të më kërku, sefë që aj ka mundës në me ba ljutje, me ba dua, kurse prej të të të të kurit nuk lejo, sefë që aj nuk është në gjendje në nësantë për me ba veka, i të të kuri nuk është nuk e të botë, edhe nuk është në botën ku mundët me kërku, për është në botë tjetër. Atëherë, kërkimi shëfati prej i këti mjëli është shirtë. Këtë shëfatin e mahum e ka të rëmenë Allah së përna tajla në shumë ajetë, sikur kuj që ka të rëmenë këtu shetë ma në bërna dhëbëhapi, po gjithashtu edhe në ajetën këtëtë Allah së përna të rëmenë. وما لب... مال الظالمين من حميم ولا شفيق يطاع لطب القدرتي نقطت كان ليك اندميهسوها اندميهسوسه تش رسبكتوها اندميهسوسه تش تانوها في ديمينسي ان تيراي كا فون ولا شفاعه فون ايت سوره انقره تش اترمندت ولا شفاعه vëllë kjafirune, dhe më të valinu. Dhe të jetë në shagakat përra bitët që përra bitët që vëllë dhije e kur nuk ka trekti, asë njështi, asë ndërmjesim, kushtë kjafirët janë përpërrejtë. Edhe, në tjetër ajetë, Allah u ka thamë, lejtë të lehum më ndunihim vëllillum vëllë a shafi, dhe të të përveqë Allah u të asa, ata nuk kamët mikë, jo të pëkrahas as ndërmjetësues dhe as ndërmjetësues. Do të thotë kë janë ndërmjetësime që mohojn, sepse ata që kanë shikoi kanë kërkuar ndërmjetësimin ose shefatin për ekzekutivën e turve të Allahut, ëh ata ai shefati u bën godim aty dhe u bën dëm disenjkim. Kurse shefati që është pohu në Kur'an në Sunet. Atë shefati që plotson tri kushte Edhe kushti, Allahu, par, të të për për edhe kushti i parë është leja te Allahu, panatallat sipër, etj. Unë kërkoj atë atë për shfaqtje, për ndërmjetësin, që të ndërmjetësoj. Edhe kushti i dytë që Allahu tjeti të jetë i kënaqur prej atij ndërmjetësisi, do të thonë se ai ndërmjetësues që çën treni robër vetëdashur te Allahu. Edhe kushti i tretë që Allahu tjeti të jetë i kënaqur me atë për të cilin ndërmjetësohet. Do të thonë që ai هذا قد جيد جدا خصوصا انه توكيد فتشكر الله سبحانه وتعالى من ايات وكم من ملك في السماوات لا تبغي شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى فتفصحون ملائكه نتشي شفاعتهم لن تكون دويل خاصه بربع pasi që të lejoj Allahu për atë që doa aji dhe që është i të nashur më ka. Edhe në ajetën, në ajetër kursi, Allahu ka thënë, nëndë dhe në levi është në indhe hu, illa u, illa dhe izznik, në më thënë, kush t t Allahu, me në ndërmjësoj të eka Allahu për dhe se me lejën e ti. Në më thënë, këtu janë tërmenë këto tri kushtë, që Allahu të jape leje për ndërmjësim, edhe që Allahu të jetë i të nashur, si inna usinim ba illa min ba'di an ya'zena allahu liman yasha'u wayardha ntntvet pati qe allahut jafe leje paraqet do veç është i thënë me këtë. Do të thonë, është i thënë me këtë, pasi allahu më ka përmendur ë se opërcizim drejtpërdrejt kuqt i prishin edhe edhe ndërmjetësin rasti për të cilin bëh ndërmjetësim. Edhe për këtë gjithashtu ka argumente të tjera siç është hadithi e bura i recituar për mendim noven. Kurësën tjetër, ajet ka thonë, «Wa la jeshtë faune, illa limen i së të da». Dhe të të në ta, nuk në dërmjetë të tërgjë, përvecë për atë, me të cilin, Allah o vonështë të të nashur. Edhe në tjetër, ajet të të të të të, «Illa min shahit e bil haqqi, wa hum ja'lemun». Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ata mm. që dushmon ti fjalë dhe e din se Allahu për ata do të lejohet çfat i ditën e gjykimit. Eva për lem e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sepse ai është e, pranari ashtu postuhet të çfatet më më ndërmjesinit më më ve kur do të ndërmësoj ata të krek njerëzit që janë në tokën e maheri, në fëmë të më dhe fjati në përgjëtësi. Edhe të akërkojnë që patë prej Ademit, a.s. edhe më vonë prej Nuki dhe që më rrëtë nga mele t'jelë, a.s. edhe më funëskojnë të nga mele sallallahu a.s. edhe ajë thotë dhe, kallahu, dhe, dhe e, as, e, që qëkëojë të ka Allahu, dhe dhe të vajë një fete, aqë të gjatë që të ka dhonë, aqë kërshë të të përra ti. Edhe të herë Allahu dhe të i fër, ذكيته الفا اا يترقص انكم غير الكوكن وكل تسمع وشفا تسفر انكم الرثوي شادو صد دجوهس وندميسو تركان تكان دوسو ندميسيني يوت ترانوت مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمونت مغوث صفاط بايدون لير اباوس قناه هذا فوتشج كل سكري طيبه صلى الله عليه وسلم që dhe të bëjë sësh dhe ta tiju që nuk ka bëjë të kërështje ja të përparatit. Dhe dhe dhe të bëjë shefat vetëm atërë kërë Allah të i thotë bëndë shefat që shefat i atë dhe të kërënohet. Kërë të kërë shefat, kujt dhe të i takoje. Për kanë, të në tanë këtë konkretisht këtë që e përmendëm ashtë për këtë njërzimin që Allah të, po, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të këse shëfati të nga mërëi sallallahu në fëllëm për falje të mëkate dhe ose të mëndritje të shkalve në gjennet ose për shëfati dhojet që i takojnë të nga mërëi sallallahu në fëllëm për kanë dhlejnë ata ato këtë të rikonë xatiti i Ebu Horejda sallallahu anhu i tili katan se jë qatës të nga mërëi sallallahu në fëllëm men efëgëdu në nësi të shëfati të jome të të jam me shqefatin al të namë dhiten e gjikim. Nga mellis e Allah, në nësërim të thanë, le kadë alim të uen në gulenjes eleni aqadën qablet, i të ne kamë dit se askush parateje nuk dofën të në tëjse për këtë hadith, sefse e di se saje i kujdeshën për nësimin hadithi. e hadithit. Edhe i të thanë, asa adhu në nasi pë shqefraëti jome al qiyame, men kale la ilaha e illallah khalifan min qalbi, e unëftin dotë njer i më i lumtur në sfatën tim ditën e gjykimit do të jetë ai që thot la ilaha illallah me sinjeritet nga zemra tij ose nga vetëja, do të thon dyshimin shtrek transmetuesi. Sot njer i më i lumtur, nuk do të thotë ka njer më i lumtur edhe ka njer i lumtur që kanë më pas sfat. Do të thotë kjo e në kupton të njerëzit që do t'jim t'lumëtur me shqefatën e përnë amirës, nëse në janë këta. Jeste ka tjerë ma fa t'lumëturët, do e, thon, Allahus, Quran, idhin, të sigur, ka të tanë Abawës Anadhalen Kuran, ashabu l'gjenne t'i jo me i vim khajrën mështë të kërën lë ahtën në mështila. Dësët, banorët e gjenetit atë ditë janë në pozitë më të mirë edhe në e, shprehim ose pushim e, më të mirë qenë dốtot se banorët e xhenemit janë në pushim mir. të mirë. Ata më kanë sepse këajo më thot se banorët e xhenemit janë në pushim të mirë, kurse banorët e xhenedit nuk kanë pushim të mirë. Por Allahu ka treguar se pushimi i tyre është drejtimi ose vendi i çndrimit të tyre është më i mirë. Edhe ata e kanë pushimin e vetëm. Kjo është pushim, nuk ka banorët e xhenemit nuk kanë pushim. Ju thotë kjo se dhe pusim më të mirë, nuk dhëmë përnë që ka të tjerë që kanë pusim më të mirë. Edhe këtu ku ka thamë për nga njeri sëllohohone në sëllëm, se njeri me i luntur me shëfatin tim, nështaj që thotë lajda e shleba me sënëtëritet nga zënda, nuk dhëtë të të lajda, të tjetër njerë përveç i me këto kushte, që ashti luntur me shëfatin e për njeri sëllohone në sëllëm. Po, kjo dhëtë të të të i vetëmi që thotë, la ilah e lëlla, pra nuk ka të adhuruat të për drejtë përveç Allahut, me sinceritet nga zemërë. Dhe më thamë, shëfati i takonë vetë në njërëtve që kanë islatë, që kanë të efejtë pasër, vetë sinqertë. Dhe atë ditë këta njërët, që kanë sinceritet në përkushnimin e fejtë, në dajë abaut, që kanë atë alatë, që kanë atë njërët që jetën e kanë kaluë, gerin për tërfië, ata njerës, atyne dhe t t që lovarë, tëmë, dhe dhe të këkojë shëfatit e nga njerës që lovahën, si dhe shëfatit shëfati e nga njerës që pjërë, se dhe ta dojmë shëfat, shëfatit i me lajkeve, shëfatit njerës dhe të mirë, shëfatit i djetarëve, dhizën e gjikimit, gjitha këtoj të këtojnë dhe të njerës dhe që kanë të tërfië. E përqat njerës, nëse e kërkon se fatin të drejtuhet tjetësh ai ka posil. Ata nuk e meriton asnjëherë se fatin. E mëtoj kërkon e, vetëm prej Allahut çfarë natallë, afërë Allahu u sotu atë aj mund të mëshkrusi se Allahu ja jet. Ati jamu ton që do bëjmë se fatata që do të bëjmë. Për të njëri duhet për shembull me lut Allahun, o Allah, na mund të mund se fatin e Të nga meri të lëvansëm, ose ma mund të mu qitdojnë që fatë për mu me lajket dhe djetarët dhe njerëgjët dhe një dhe një dhe një që dhe qëtë më datë. E jo me drejtu këtë këtym dhe. Pra, kërë regull e, të regonë se shrik në shriktë në të kësive të ka luftu të nga meri të lëvansëm, e, kanë sanë se nuk e adurojnë, adurojnë të aduruarit e tyre, Përsa ta janë dhëtëra që mu më në ba dhamë dhe dhëbi, për jazurojnë vetëm që pjafrojnë të këllahu edhe që të ndërmjërtojnë të këllahu. Vëllahu alam. Vëllahu alam. Vëllahu alam. Vëllahu alam. Vëllahu alam. Vëllahu alam. Vëllahu alam.